Józsér Robert és Váradi Tibor részvételével a 06303030881-es SMS számon és a 2234881-es telefonszámon hozzászólhatóan. Jó estét! Vagy nem tudom, mit kell ilyenkor kívánni. Hát szerintem a fél hat az, de fél öt van csak. Fél öt, de... Hát, de mivel, hogy így előre tekintünk a következő két órába egészen fél. A kellemes éj... estét. Hát igen, ez a jó estét ez szerintem, ez szerintem a műsorra vonatkozó jó kívánságnak úgy decemberben elmé. már jó lesz, mert, mert, mert a gyurcsánykormány miatt egyre sötétebb lesz, igen, ahogy, ahogy ilyen, a napok. Ahogyan ezt megszokhattuk már. Igen. Nos, hát mi másról is beszélnénk, mint a? <hállt> <hállt> <hállt> Miről is beszélhetünk? mik a becenei A Peugeot, egy Peugeot gárda. Érted, mert ilyen oroszlánok vannak rajtuk. Igen? Aha. A Peugeot gárdisták? Igen. Aha, és miért vannak rajtuk oroszlánok? Most Mióta nem... egy ősi magyar jelkép az oroszlán? Figyelj, szerintem az oroszlán meg a sas az mindenkinek a jelkép, aki szét akar tépni a másikat. <tos> Nem? A tehát a sas, sas <gül> hát ez hol, az, az melyik ország, a római nem birodalom a jelképe? Jó, a, római birodalom, a római birodalomnak volt a jelképe a sas, és akkor onnan vett át mindenki. Hát nekünk minden mondjuk kell, Turulunk az az oroszok... van, ami azért királya. Azért... Hogy az olyan nincs is a természetben. A, az, az csak nekünk van. Olyan, olyan nincs a bolygónak, csak nekünk. És nekünk még valamink van, sólyomunk, ugye? Sólyomunk, ugye? Jaj, jaj, jaj, és ez meg igazi? Ja. Az van. És, de nem, én, én, én nem, nem, a, tehát a, a sas, azt most értsük. Tehát az a római birodalomból indult ki. Csak a római birodalomnak a a császári has, tehát az a Aha. császár császárnak a szimbóluma. Na most azt vették át, aztán az egyik irányban az oroszok, Aha. akkor amikor akkor amikor a, a konstantinápoi pa, patriarkátust megdöntötték, és akkor a a, a császárnak a pozícióját, a, a, a keleti hitnek, az ortodoxiának a védelmezője az az orosz cár lett. És akkor ilyen módon, ezt a, tehát a cár tulajdonképpen a szláv császár, tehát ezt a pozíciót ő rökölte meg, és akkor így így vált a két fejű sas az oroszoknak a cárizmusnak a szimbólumává. Aztán a franciák ugyanígy kitalálták, tehát Napóleon ugyanígy kitalálta, hogy majd ő lesz az, aki a római birodalmat azt újra feltámasztja a saját birodalmának a formájában, akkor ő is ezt a sastát vette. akkor A német római császárságnak az örökös a Habsburg császárság Te ebből doktorátum Te ebből vagy, nem tudom. Nem, Tudós. hát hogy történész vagyok, na. Ja, hát ez, is, igen. Ez ezzel jár, tudod. De... Viszont, az Jó, amerikaiak is, viszont az amerikaiak is használják a sast, mint, mint nemzeti jelképet. A, igen, igen. Aztán tényleg semmi az a római birodalomhoz. A medve az viszont köztudottan egy kifejezetten agresszív ostoba és orosz jószág. Én nem tudom, igen. hogy az oroszlán az... Hm. Hmm. Az mióta magyar, magyar szimbólum az oroszlán? Ez Valami van. De te de. jól látod azt az oroszlánt? Tudja, persze, ott van a... itt Mit keres az oroszlán? Nézd meg a honlapjukat. Milyen magyar? De milyen magyar? Valaki írja meg, hogy miért van a Peugeot Gárdának oroszlán a jelképén, vagy nem tudom. De miért oroszlán? Miért gárda, a Gárdának miért. Elvárja az ember, de tényleg az ember már a magyarságot már ezektől se várhatja el. Már ezektől se kapja meg a rendes turulmadarat, meg a csodaszarvasot. szarvasot. Nem? De most tényleg. Tényleg? De. Ez, ez, egy oroszlán, ez egy nagy argyalázás. Nagy, de tényleg, oroszlánnal törlik ki a... vagy ö, ö, szúrják ki a... szemünket. Igen. Hát igen. Nem tudom, ír, írja már valaki meg. Aki tényleg írjátok a... már meg, hogy hol magyar szimbólum az oroszlán jó? Vagy hogy, hogy került oda az az oroszlán? Hogy, hogy miért kell a, a magyarságba vetett hitünket és reménységünket mindenféle oroszlánok karombólni, Haló, haló? Másik. Hát ez nem haló, haló. Igen. Aló, szép jó napot kívánok, és kérdeztétek, hogy, hogy miért oroszlán? Oroszlán? No. Hát Szerintem a, ez ilyen földrajzilag megfogható. Legközelebb így Magyarországhoz, talán valamikor a 11. században még Kis-Ázsiában élt. Hát oroszlán. az még a nagyon nagy Magyarország volt, ugye? Az, az óriási nagyon nagy, nagy Magyarország. És a következő, az, az lesz, és a legvégén pedig ilyen nem is tudom, dél-tengeri pingvin lesz rajtuk. Köszönjük. Itt haladunk. Én csak ennyit tudtam, mint hirtelen kitalálni. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy köszönjük, és köszönjük hogy ö, ö, ö, megkaptuk a belső információt. Nyilván tényleg egy tájékozott emberről volt szó, és, és tényleg ez a pingvin felé fordult a magyar gárda. Én, én már, valószínűleg már tervezgetik ezeket a dolgokat. Oroszlán szaguk van, írja a droid. Ha. Jó, tehát tehát arról van szó, akkor most, hogy senki nem tudja az egész, de mindenki, de tényleg mindenki, a, a, az országnak a fele az védelmezi a gárdát, a másik ja, fel az támadja, de az, hogy miért oroszlán, azt senki se tudja. halló Ja, aztok, homér vagyok. Gyerjetek már valamikor az árpátházjak után a jövő királyi családok közül van vagy valami... Tulipán, Tulipán voltam volt, nem volt oroszlán. Ott valahol Na Jó, de könyörgöm, miért egy idegen családnak, még ha volt is oroszlán bár én nem tudok róla, bocsánat, ha volt is, miért egy idegen család, amelyik megörökölte a koronánkat, ő, tőle, ő belőle merítik az ő magyarságtudatukat, hát nem az Árpádházból mm. kiáll, rovásírással írnak. Hát Nyilvánvaló. Ne. Nem tudom, hogy élnék hogy a keresztes hadjáratok környe... Mint hogyha ott lát, lehetett volna látni rosszlán t én, én nem tudom, mert hogy. Ö, én, a, én, én nem tudom. Tehát én, az én tudomásom szerint sem a Jagellók, sem az Anzsuk, a, a Habsburgokat már hadd had, had is, had, had is vessen fel, mert egyrészt nem, másrészt meg a szépen is néznénk ki, hogyha a Habsburgoktól vennénk, vagy eledesztetnénk. Hát vagy... Igen, igen, igen, sass tudunk, de az se érdemes. Szóval senki nem tudja, hogy Oroszlán, de azért folytatjuk én, a kérdezősködést. szépen. Hello. Hello, hello. hello. Halló! Halló és azt mondják ők, saját magukról, hogy az a, a címerükben szereplő ezért pajzsban szereplő oroszlánok, az Imre Herceg által először használt Árpátcsávok lennek és ide vetetik vissza. Imre herceg? herceg használta az oroszlánt? Igen, az első olyan árpádsávos, hivatalosan megjelenő árpádsávos zátló, vagy pajzs, vagy címer, herradikailag, nem vagyok annyira képzelt, az ilyen volt, és abba a kis vörös sárlokban oroszlánok mászkáltak, ezt ők nyilatkozták le annak idején. Szerintem, az ez Imre Herceg ez hány éves volt, amikor úgy, tehát valaki is valami volt? Nem, mégis is lehet, kis ilyen Imre Herceg használ. Imre Herceg használta az oroszlánt, aztán Imre Herceget pedig használta a Vatkan, ezt tudjuk. Jó, oké, rendben, É, igen, hát ezt így vezetik fel szóval nyilvánvalóan, hogy nem mint Árpád, sáv jelennek meg, hanem valamiféle történelmi zékontinuitást próbáltak e Jó, Én az oroszlánokat eddig, eddig a, a ezt a bizonyos három oroszlánt, ezt mindig az angol királyi családnak a. Nem három, az, még több van, ott a sávokból ott helyezkednek Csangol. el, akik De Nekünk több oroszlánunk van, mint, a, mint az Na angol királyi családnak. Így van. van. Ezzel, ő három oroszlán van. 4 5 5 8 9 oroszlánunk van, nehogy már legyen kérdés, hogy 56 oroszlán de tényleg 56 araszlán <gül> minimum. Ide nekünk az 56 araszlánt is. <gül> ah, okay. jó, Hallé, tia, tia, tia. Hello. Na Jó, hát ezt is megtudtuk. Úgyhogy szerintem ezt ünnepeljük megvan. Na itt van, itt írja az SMS író. Aha. Ma az anzsuk azok Lilium. Miért mit mondtam? Nem Liliumot mondtam? Szerintem ezt? Tulipán. Tulipánt mondtam, pedig Lilium. Jó, hát Lilium tulipán, hát most szeptember Lilium elején. elején tehát... Na jó, de valóban Lilium <gül> egyébként igaza van az SMS írónak. Nem, meg, itt a... meg itt folyamatosan járatom a pofámat, hogy én vagyok a történész, aztán itt ég a pofám miatt. És figyelj és az MDF az, az, Mi? az, az milyen növény, az MDF? Az egy ilyen életfa, egy ilyen ős ja. aztán persze mindenki le tulipánozta, de ők abban, abban egy ilyen ős életfát láttak. Aha. Na, az oroszlán esztergomi ugró oroszlánról nem hallottál? <gül> nem. A tarsolyomon is oroszlán van, írja Polgi. Történészkém, nézd már meg egy eredeti árpád -sávos lobogót, amit az Árpádházi királyok használtak. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, bocsánat, bocsánat. Mert első Endre címerét választották maguknak, amin árpád -sávok és oroszlánok vannak. Er első Endre? Nem erről volt szó az imént. Az imént még Imre Hercegről volt szó, vagy lehet, hogy ebben sincsen teljes egyetértés?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 Ére, éreztem én az igereimben, hogy azért az, az oroszlán az valami árpád, sáv, árpád házi dolog lehet. Tehát nem véletlen, hogy az árpád sávokhoz olyan jó kompatibilis módon illeszkedik. Tehát azért az nem, nem mindenféle anjú vagy jagelló, vagy én nem tudom, milyen cuc. Néhány esemes sírja, Malbex. Az oroszlán tulajdonképpen egy speciális griffmadár hibrid, amit a Siriusról jövő hétszer csavarodó fény hozott létre. Igen, igen um, uh, uh. Az a vicc, ugye, hogy ittenem bizonyos hallgatóink meg vannak arról győződve, hogy ugye a legősibb kultúra és az űrbölgyött kultúra az a magyar. Viszont uh, rossz hírem van a számotokra. Én tudom, hogy melyik a legősibb kultúra. Tehát én, én, én, én tudom, és ezt most ne is fogom mondani. Én újvidéken új nőttem, új nőttem föl, és számtalan bizonyítékot láttam saját szemmel arra, hogy a legősibb kultúra a szerb és tényleg ez, erről rendszeresen a 90-es években erről cikkeztek az újságok, és hát hidd el, hogy Robi, mi? Nekik. Robi figyelj, nem egyértelmű hogy meg akarnak, Robi, Robi. meg akarnak téged téveszteni, Robi. mert tudják rólad, valójában tudják, hogy te vagy a legőség Robi, kultúra. akinek van egy távcsöve, és fölnéz a csillagokba, és látja, hogy ott a, a, a C-zónában az Osiris, a Sirius-ra milyen szögben néz rá, Hát, aki ebből nem látja, az, az nem akarja látni. Teh tehát sajnos az a hírem van, hogy, hogy, hogy itt Én egy ezt nem vagyok, el, ez ne arra úgy de én ezt nem vagyok hajlandó egyszerűen elfogadni. Nem, hát én nem vagyok hajlandó elhinni. Ezt, agaz, én ezt, a, én e, e ezt a magyarok istene soha nem adna a nevét, amiről most beszél. Hát ne, ez, hogy ez, jálsz, ez fáj, ha, de, de mondom, én olvastam, hát én, én is magyar ember vagyok, meg mindent, de, de egyszerűen erre, hát meg bebizonyították a szerb történészek, hogy, hogy a szerb a, a, az égről lejött nép, és, és hát nem a magyar ez van. Még pontosítanak itt egyébként történészhajlamú hallgatóink az SMS falon. Azt írja például, hogy az oroszlánt tényleg Imre használta először, de nem Szent István fia, hanem Imre király. Na én ennyit tudok, ha rosszul tudom, akkor javítsatok ki. Más is írja egyébként, hogy nem Imre herceg, hanem Imre király használta Aha. először, aki második András előtt uralkodott. Ez egy tök jelentéktelen király volt. Most Innen, innen kell venni a szimbólumot, egy ilyen figurától? Ki tud erről egyáltalán? Tehát az az Imre király, tehát ez ki, ez hogyan, ez miért? Tehát, hogy így oroszlán. Ha? Nem merek ki történelmi kérdéseben, pláne előtted itt. Na de mindegy, hát én előttem. ha hát én már annyiszor csináltam hülyét magamból, mi történész ebben a műsorban, hogy én velem, te nyugodtan vitatkozzál. Hát nem merek. Aló, aló. Sziasztok, Vera vagyok. Sziasztok. Most mentem be a gépbe, bucának, lehalkítom, és és itt van a harmadik Bélának, van az a címere, amit ott használtak Fönelárba, tehát az árpácságos pajzs, és három, hat, nyolc, kilenc darab oroszlán. A kilenc oroszlán, jó, hát angolok álljanak meg előttünk a három oroszlánjuk a nevetséges. Mondom, hogy, és utána van az Imre király. Aha, tehát akkor már harmadik Béla használta. Így van, az az első, aki használta, már végigmentem. Uh -huh. köszönjük. köszönjük, köszönjük. De ő legalább egy jelentős király volt, harmadik Na, Béla. Köszönjük, ez nagyon exakt volt. És... Igen, pont, pont ilyen hallgatókra van szükségünk bár, bár ugye itt volt egy másik címer is és, és azért ez tényleg szóval azért hogyha bárkinek a kétei ugye a Magyar Gárdának ott egy ilyen haver serege is megjelenik nagy zászlócserélés is volt minden igen, a nemzeti őrsereg hmm. akik, akik a sok egyébként ilyen kezdeményezés közül hogy eléggé komolynak Uh, ítélték őket, és, és ők is odajöttek. Ezek a zöldbe, uh, ilyen zöldes, barnás uh, ruhába öltözött emberek. Megkérjük uh, Puzsér Robert uh, történész kollégánkat, hogy értelmezze ezeknek az uraknak a karszalagját. Hát ezeknek az uraknak a karszalagja az hát uh, hm, nehezen félre érthető. Tehát itt már az Árpádházi jelleget azért uh, a karszalagban lévő körbezárt Robert... körbe uh, uh, Robert, esetleg itt részben a hallgatókra is majd lehetne számítani, hogy leírod a szimbólumot, és megnézzük, hogy a megfejtés vagy a megérkezés Igen, igen, ugye? igen, honnan ismerős? Nekünk ez a szimbólum, amit a Nemzeti Őrserek használ. Tehát a karjukon van egy ilyen karszalag, ami négy fehér és négy vörös sávból áll. Ez idáig még a jól ismert árpács lenne, ugyanaz az árpács amire többek között Gyurcsány Ferenc is ugye felesküdött a parlamentben. Kettő ilyenre is. Egyébként. Na de a karszalagon van egy kör alakú ilyen középső szimbol, szimbolika, amely körbe zárva egy rovásírással, egy zöld H betű látható. De rovásírással. <gül> nem, nem ám a Latin ABC érten. Na most ez a zöld H betű, ez, ez a rovásírásos a zöld H betű ez engem emlékeztet valamire. Ezt még latinul írták, tehát a latin hábetűt alkalmazták. Azok, akik ebben az országban több százezer ember gyilkoltak meg. Ez nem harmadik Béla volt ráadásul. Ennyi ilyen kiegészítéssel még hadélyek. Nem? Hát Robi, hisztériát keltesz. Hát igen, úgy tűnik. <gül> tehát, hogy ez, ez, nem, ez nem az ős magyarságnak a hábetűje. Nehezen felelhető az ősmagyarságban ez a H betű. Ez, szerintem ezt a H betűt ezt, bizonyos Szálasi Ferenc hozta be a, a magyar szimbólumoknak ebbe a sorába. Mint nemzeti jelképet. E, legalábbis érdeklődnék a tisztelt hallgatók e, irányában, hogy mi az ő vélekedésük személy szerint erről, mármint a nemzeti őrseregről. 22 34 88 1 az ennek a fórumnak a telefonszáma. alóhaló. Aló. Kívánok, Ernő. Én elhiszem ennek a srácoknak, hogy ezek csak egy Árpád házi használnak. Viszont én egy csíthűnyilas vagyok, akkor hova csatlakozzak én? Ez az! Hát ez a kérdés. Remélem, de... hogy nem mondott komolyan, de tényleg ugye nem vállalják be. Nem vállalják be, én pedig főleg a radikálok a radikálok ilyen egyenesen megmondós emberek. Tehát azok, hogy az... nem takargatják. Igen, és közben hova meg, jönnek, a jönnek a mindenféle űs-magyar, de nem de tudom, én, ez nem is, is az. Mondja azt, mondja azt, az a tiszta hát. sor egyébként, erre való a demokrácia. Mondja az! Ez... hogy Nyila, nyilas vagyok, én a magam részéről helyesnek és elfogadhatónak tartom a nyilasoknak a történelmi szerepét Magyarországon, e, én, és én ennek a szervezetnek a. most ez tiszta beszéd, és ehhez tudjuk, hogy hogyan viszonyuljunk. Ezért, ezért, ez egy ez, ez szánalmas része ennek a radikális jobboldalnak, hogy, hogy ilyen sunyik. És pont egyébként nézelődtem az interneten, és próbáltam egy kicsit tájékozódni ebben. A, az ügyben és, és volt egy vona Gábor interjú, aki okay. ugye a főnöke a jobbiknak, meg a magyar gárdának. És. Uh, Egyébként azt hozzá kell tenni, hogy a magyar gárda, meg a nemzeti őrsereg, az nem ugyanaz a gárda, bár zászlót cseréltek meg haverkodnak. E, jó, igen. De, de, meg, de nem az volt, amikor a nemzeti őrsereg a magyar gárdának a gyűlésére megérkezett, akkor a magyar gárda nem szólította fel a nemzeti őrsereket arra, hogy menjenek el meg. Nem a ők már előre megdomálták. Ez, ez nem volt spontán, ezért nem. Nem gondolhatjuk, hogy ez ott így Szóval, hogy mondjam, tehát így nem mondhatjuk azt, hogy ez a kettő egy, de azt sem mondhatjuk, hogy ez a kettő ez határozottan kettő. Ugye? Valógy így áll a dolog. Ha valaki nem ért velünk egyet, 22, 34, 88 egy a telefonszám. Ezt szeretném mondani, hogy benyomásod volna Gáborról, ugye Gábor? És az. Tehát, hogy, hogy, hogy úgy próbáltott védekezni a tévében a támadások ellen, hogy, hogy ilyen sunnyi módon. Tehát ugye egyrészt bejelentik, hogy és a magyar gárda tagjai azok lövész fognak alapítani, és, és akkor ott majd tanulnak lőni. És akkor amikor valaki, egyébként uh, Vajnai Attila volt, aki, aki számon kérte, hogy hát ők, ők egy paramilitáris szervezetben lőni tanulnak, akkor meg ilyen, ilyen póker arccal azt mondja, hogy de hát uram, Hát ön ismeri a magyar törvényt? Hát egyesület nem tanul, nem, nem, lehet, nem, nem lehet fegyveres alakot. Egyesület a magyar törvények szerint nem tanulhat lőni. Tehát hogy érti azt, hogy mi egy törvényesen bejegyzett egyesület, amelynek én az elnöke vagyok, lőni fogunk tanulni. Tudod? És közben ő jelentette be, hogy közbenleg alapítanak majd lőész egyeteket. És akkor ez a nagy védekezés, ez a nagy radikális, tiszta szívű egyenesség, hogy ilyen, ilyen kitörő, kitérő válaszokat ez körülbelül annyira nagy szóval ez ilyen... a szélső jobb oldaltól az ember legalább azt elvárhatná hogy nyíltan és, és frontálisan mondják meg, hogy mit gondolnak itt egy esemes erre reagáljunk ja. srácok, szerintem mindegy mi van a karjukon a fontos, hogy mit tesznek az alapján érdemes véleményt mondani na várjunk csak de az ala, abból, hogy mi van a karjukon, nem vonhatunk lekövetkeztetést arra vonatkozóan, hogy milyen szándékaik vannak? Vajon? Hogy milyen történelmi előképeik vannak? Tehát mondjuk itt van valaki, akinek nyilas karszalagja van nem jogos feltételezni valakiről, akinek nyilas van, hogy ő azonosulni tud azokkal a nyilasokkal, akik több százezer embert lőttek bele a Dunába, meg be és küldtek koncentrációs táborokba Magyarországon? Vagy, vagy amikor ott a, a, a, szintén interneten néztem, nem voltam a helyszín, fölolvasták, hogy ö, kik szólaltak föl ellene, és akkor fölolvasták, hogy különböző melegszervezetek, akkor hatalmas huhogás, kifücsülés, több ember akkor felsőek az országos roma önkormányzat, hatalmas kifücsülés, tehát... Nem, tehát hogy aki ez alapján nem tudja megítélni, hát egészségére váljék, és igen, ez egy kulturális egyesület, aki régi történelmi sírokat fog ö, helyreállítani egyenruhában, ami véletlenül emlékeztet a nyilas egyenruhára, és véletlenül utálják a cigányokat, és véletlenül az internetes portálok utálják a, a zsidókat, de ez minden tök véletlen, és az, az objektív az az, hogy ők valójában csak virágokat ültetnek. Haló, haló! Uh, jó napot kívánok én jó szeretnék napot. hozzászólni a meg, először is egy nagyon pici kritika is minden jó mindent, nagyon szeretem Önöket, illetve hallgatni hogy kicsit sűrűbben és érthetőbben kéne elmondom a telefonszámodat, másfél órája próbálkozom megegyezni. 22, 34, 88, 1, ez most nem elsősorban önnek szól, aki felhívott minket, hanem mindenki másnak a kihasonló cipőbe jár. Nagyon szépen köszönöm. Először is a nagymacska történethez, így a címer történethez jellemző volt azért a magyarságra, azért a Leopárd meg egyéb, tehát azért nem állt tőlünk messze, ázsiai nép a nagymacska vadászat, illetve a bőröknek, a szörméknek a hordása, hiszen ez hozzátartozott azért a nemzeti viseletünk köz annó, hát ez ugye ezer évvel ezelőtt. A másik, amit a Magyar Gárda, illetve egyéb megalakulási, hasonló jellegű egyesületek megalakulásával nem értek vele természetesen egyet, de valamilyen ellereakciót a társadalomnak abból a szegmenséből kiváltott a jelenlegi helyzet. Hm. Most nem mondanék politikai helyzetet, hiszen tudja mindenki miről van szó, amikor szegényedik egy ország, akkor van egy réteg, ami elmozdul a szélsőség felé. Hogy ez most melyik ez a szélsőség, az mindig a Történelmi korszak határozza meg. Szörnyű, sok esetben több szélsőség felé is elmozdul. Így és van, a, az utcán, a komlizot, igen. igen, és ezek a szélsőségek az utcán ö, a Gárdához hasonló félkatonai egyletek meg rohamcsapatok formájában tudnak összecsapni. Hát a Barna isről beszélgetünk, ugye az a fasizmus kialakulása ö, kezdeti állapota, de én szerintem ö, ez a fajta megmozdulás, szervezkedés többet árt a jobb oldalnak, mint azt, hogy gondolnák hiszen a magyar ember alapvetően nem szélsőséges, tehát szereti a nyugalmat, nem szereti, hogy piszkálgatják, ha neki neki nyilvánulni. Szerintem egyetlen egy ember sem szélsőséges é, alapvetően. Nincs olyan nemzet, amely van. Fel rá lehetne sütni azt, hogy alapvetően szélsőséges lenne. A szélsőségesek azok szinte mindenhol kisebbséget képeznek, méghozzá törpe kisebbséget képeznek. Aztán persze vannak olyan rendszerek, amelyek képesek kihozni nagyon-nagyon sok emberből a szélsőséges állatot. Láttunk És már ilyen rendszereket. Igen, de Többet itt is. a rendszernek a hibáját is az ő fő Rónám, tehát amiben most élünk. Tehát én nem mondom azt, hogy azért, mert valaki szegény, akkor most őjük a zsidókat meg a cigányokat, ezt kifejezetten elítélem. Tehát nem ez a megoldás. De ö, vannak, és most nem értelmi, vagy mentális képességekről beszélek, de van egy ember, aki a, nem tudja hova fordítani az elkeseredettségét, a nyomorúságát, és az első ö, olyan nációval, akit úgy gondol, hogy arról tehet. Az nyilván abba fordítja bele, és ez azért elgondolkodtató. Az emberi butaság az egyetemes. Igen, magyarul nem akartam kimondani, ne harag, hogy azért próbáltam a mentális... Tehát az hogy a saját nyomorúságomért esetleg én is felelhetek, az általában nem jut az ember eszébe. Tehát, Nagy, az vagy, igaz, vagy, hogyha esetleg, vagy hogyha esetleg nem én felelek, az, azokat a felelősöket megkeresni sokkal bonyolultabb, mint Egy a szomszéd cigány Gondolkodni venni. kell, és ez nem mindig megy, és az igazság, hogy így 40 év alatt, ami az előző rendszert illeti, elfelejtettünk gondolkodni, tehát helyettünk megoldottak mindent, jó volt, az emberek nagy részének időzélbe boldogságban éltek, tehát kiszámítható jövőképpel, kilöködtek egy ilyen, sokszor ilyen kilöködtek egy rendszer, időzélbe a rendszerváltást. Kilöködtek egy új ö, rendszerbe, ahol ugye magukról kellett gondoskodni, nem hát, voltunk hozzászokva. Ez és, így van. Másrészt, ez, meg, másrészt ez, meg mindig könnyebb a szomszéd cigányt megtalálni, ez, mint, ez a van. mint a parlamentben, meg a cégek felügyelőbizottságaiban ülő uraságokat. Hát igen, itt, itt az a helyzet, hogy valóban ö, ö, nem volt igazából rendszerváltás, hatalomváltás volt és tulajdonképpen az a hatalmi elítés most teljesen mindegy, hogy... Szerintem meg pont fordítva van. Volt igen. Rend, szerintem szerintem igen. volt rendszerváltás, de hatalmi elitváltás nem volt. I igen, <laughs> ez nagyon jó hogy kijavított. Tehát tök mindegy, hogy most narancsárga, piros, zöld, kék, van egy hatalmi elít, aki önmaga küldte és mindegy melyik van hatalmon, ugye azért egymás közt azért föloszták a pályát, idézél be a pályát természetesen, tehát ö, tudja mindenki mire gondolok, én szerintem, és igazából ezt, a, ezt az elitet, amíg ez nem mozdul el, nem mozdul ki, és semmi nem fog változni, lásdol ügyek, ugye a legutóbbi, de mondhatnék ezer, ugye hát féle ügyet ezzel lehetne ö, sorolni, a ön kolléganőjét, illetve nem tudom, hogy ön újságíva ugye haszba szúrták. S a többi. szóval lehetne erről reggelig beszélgetni, nem akarom szóval átadani. Érdemes, én nagyon szívesen, nagyon szeretem az önök műsorát, és, és nagyon szeretem azt a kijelentést, hogy szélső közé. Ez nagyon tetszik, mm. mert végre valaki, és elnézést itt most nem a hizelgés idejére, van az a szürke tömegnek a véleményét, végre valaki szélsőségesen, és olyan módon fogalmazza meg, hogy mindenki felkapja rá fejét, és ez nekem nagyon tettik, mert nagyon sokszor szívemből beszélnek, és és nagyon kevés olyan rádió és tévéműsorban, ahol ilyen kerekteret megfogalmazzak és kimerik mondani, és sok sikert kívánok! Köszönjük a, a bizalmat! Minden jót! Viszont hallásra! Szóval továbbra is várjuk a visszajelzéseket, van itt néhány SMS. Szerintem azért rá, szerintem tényleg érdekes dolgokat vetett föl a betelefonáló, és, és bizonyos szempontból egy ponton túl tényleg ezzel kell foglalkozni, hogy hogy milyen választ lehet adni arra törtelmi pillanatra, amiben most vagyunk. Tényleg, egyrészt, egyrészt a Magyarországon a rendszerváltással fölbomlott valamilyen viszonylagos nyugalom, valamilyen viszonylagos biztonság, ami persze közben egy diktatúra is volt, tehát nem ezt akarom letagadni, és rengeteg áldozata van, de, de volt egy ilyen viszonylagos kiszámíthatóság talán. Mm. De, de egyébként ez nem is csak egy magyar jelenség ugyanis hogy az utóbbi években és különösen egyébként a Szovjetunió bukása után azért Európában is és az Egyesült Államokban is, de talán még inkább Európában valami elkezdett változni a, a kapitalizmus ugyanis többé nincs versenyben a kapitalizmus többé nem kell hogy bebizonyítsa hogy ő jobb mint a kommunizmus nagyon sok elemző azt mondja, hogy ugye a régi, a jóléti kapitalizmus, vagy jóléti, ilyen szociáldemokrácia, az részben azért volt, hogy itt az emberek jól legyenek Nyugat-Európában, és ne akarjanak kulonisták, világforradalmat. Uh, és ugye, mo most többi erre nincs szükség. És, uh, és ezért mutatja és ki most a kapitalizmus valóban a fog a, a Na És, és, és erre, erre, erre a neoliberális globalizációra, mindennek a piacosítására, a, a munka, a, a, a, a, a, a, a mit tudom, szakszervezeti mozgalmaknak a szédzúzására stb. stb. Erre egy válasz van jelenleg Magyarországon, amiről úgy több ember tud ami egyébként szerintem nem egy válasz, mert, mert magában egyáltalán nem válasz, ez az, hogy akkor forduljunk vissza a hősi időkbe, amikor egy nagy nemzet voltunk, és ez egy biztonságos igen, múlti kép. Igen és nem. Hát nem. Igen, de nem. Nem erre mondom, hogy igen és nem, hogy Aha. ezt én támogatom és nem, hanem jól látod a helyzetet, jól írod le és nem. Visszavonulás a hősi múltba. Igen, Melyik a Hősimult? 1944 Szálasi Ferenc? Jó, persze, e, tehát én a ezen. Ez a Hősimult, tehát ez, ebbe való visszavágódás, Mert a visszavágyódás az árpádok korába, a visszavágyódás a, a, a kalandozó magyaroknak a, nemtén az a rovásírásos világába, arra azt mondom, hogy jól írod le a képet. A nyilaskarszalagos ö, testvérgárda az nem ebbe a Hősimultba vágyik e vissza, nem erről van ott szó ha jól tudom, ha jól veszem ki. Én, én egy ha egyetlen... jól veszem én... ki? Én... Nem, 22, 34, 88, 1 a Robi, én, én arra tippelek, egyébként érdekes lenne behatóbban ismerni ezeknek az embereknek a lelki Nézd. világát, akik ezekben vannak. Én azt mondom, ezek a dolgok összemosódnak. Tehát amikor elindul egy turbózás annak, hogy, hogy a, a nemzeti identitásnak a végletekig való kihangsúlyozása az, hogy egy mondatban, hogyha valaki nem rakja be hatszor az, hogy ő épp magyar, meg a magyarság, meg a magyar nemzet érdekei Magyarországon, a magyar föld és a magyar jövőnek a magyar szere... Tehát ki kialakul egy ilyen licit, ahol és elővesszük a rovásírást. De, de miért magyarabb szálasi, mint Imre Herceg? Vagy Imre de Imre nem Imre ezt akarom, ne, ne ragd ezt a, a számba, számba haló, kikérem magamnak, jó, Robi. Ez ez ez egy gond... mondod, És azt gondolom, hogy a licitát. Tehát ezt a licitnek az az hogy... a nyomán jutunk el szálasihoz. Hát, ter, hogy érted, mert mit tudom. szálasi? Tehát miért? Érted? Mi? Ezt nem értem. Jó, nem ezt akarom én mondani, meg Aha. fogalm sincs, hogy Szálasi-nak milyen a nemzeti háttere, de azt gondolom, hogy, hogy, hogy van egy ilyen radikalizálódási folyamat. A húzáruló, volt, és kiárusította Berlinnek az egész országot, és az ország is kicsi. Elszállította Németországba. Tehát szerintem Németországhoz erősebb szállakkal kötődik Szálasi, mint Magyarországhoz, ha márna Szálasinak a nemzeti jellegéről beszélünk. Ez még így hozzáfűzöm. Röv, röv, igen, rövidre fogom, de mindenki érti, hogy körülbelül miről egy ilyen, ilyen licit. És persze nem arról beszélek, hogy minden, ami patrióta és minden, ami nemzeti, az rossz. Nem ezt mondom, azt mondom, hogy kialakul egy ilyen infláció, ahol egyre jobban és egyre durvában akarnak emberek magyarok lenni. Ebbe, ebbe keresik a választ, és egyébként más nemzetek, meg ugye más nemzeti identitást turboznak föl. És azt gondolom, én, és itt a gondolatom vége, hogy, hogy, hogy másfajta válaszokat kell keresni. Tehát valódi válaszokat, ami viszont baromira nem könnyű. Tehát egyáltalán nem könnyű egy, egy ilyen erősen ember ellenes irányba ható világfolyamatokkal fölvenni a harcot. Egy vállalat mind fölött. Egy vállalat mind fölött. Egy vállalat az öreg pusztulásnak. Egy vállalat az öreg pusztulásnak. Apokalipszis RT. Na hát, sms olvasok, jó? Jó, jó, jó. Nézzük már, hány zsidó ül a hatalmon, kérdezi. Regős István, Én rasszista vagyok, jelenti ki, hát gratulálunk. Most neked egy politikussal az a problémát, hogy zsidó vagy nem zsidó. Tehát ezt vizsgálod, vagy pedig az intézkedéseid. Tehát most egy, konkrétan egy politikus mondjuk úgy intézkedik, hogy te úgy érzed, hogy az rossz neked, meg rossz az országodnak, amit így szeretsz, meg így szív És akkor azt vizsgálod, hogy akkor most zsidó az illető, a felmenőivel van problémád, vagy pedig a politikájával. Tehát hogy így, így szoktad vizsgálni, vagy így, így szoktad szemlélni a környezetedet. Illetve, ebben, a illetve, hogyha így vizsgálod, akkor mennyire vagy ebben követ? következetes, tehát amikor a következőszer úgy élet, hogy átver mondjuk egy biztosítási ügynök, vagy egy telekommunikációs cég, vagy amikor átver, vagy amikor az a párt, akire szavaztál, és mondjuk ne adj Isten, vagy adj Isten, magyar az illető, akkor átmész magyar ellenesbe? Vagy ez hogy szokott lenni? Uh -huh. Érdekes az, aki szélsőséget kiállt, baromi jól él, mint apja, anyja, apósa, anyósa, és kiabáltak 40 évig, most liberálisként 18 éve, és nyomorgatják az embereket. Jó, Igen, hát, ez egy másik téma. Jó, hát ez egy nagyon másik téma. Gyakoroljuk a demokráciát, szólás és megnyilvánulás, szabadsága, most így van, miről beszélni végre. Oké. Okay. Jó, az ilyen szabóalbertek Albertek, Bácsvidiánák, meg Holmi Gárdák, eddig még mindig az mszp kormányzása alatt bukkantak elő a semmiből akkor ebből mire következtetünk, hogy ezek provokátorok? Tehát, hogy ezeket az MSZP, SZDS pénzeli? Mert mondjuk az érdekes, hogy az mondjuk érdekes lenne, hogyha mondjuk a vonagábort, meg a Wittner Máriát, meg a Fürlajost, meg mondjuk a. Semmijén, semmimikolát. Igen, meg ott, hát meg, de meg ki, volt, ki is volt, még ott Mondjuk van, jár, ki, Börzse Orbán Viktor. hát Szeren... ezek mind, hey, mind MSP-s ügynek Tegyünk egy tudatán. puszárugrás, hogy micsoda, Orbán Viktort is a baloldal pénzei. Hmm. Hiszen tudjuk, hogy Orbán Viktor mozgósítja a baloldali szavazatokat arra, hogy a jobboldal ellen szavazzanak. Úgyhogy, úgyhogy, hát ne legyünk vakok. Apokalipszis vagy demokrácia RT vagytok, kérdezi az SMS író nagyon jogosan, hát most egy ilyen kicsit demokrácia RT-re emlékeztető apokalipszis RT vagyunk, ugye? Bemelegítő napok vannak, hát kérünk egy kis türelmet, nem? Hmm. <gül> e, itt egy SMS. Ha Kumbélát annó nem fizették volna le, mint fizetett provokátort, akkor annó nem lett volna emberek Dunába lövetése a dicsőséges őszi forradalomkor te okoska, vagyok megszólítva azt hiszem ezzel. Most nézd, Kumbélának a történelmi bűneit, azt nem úgy ö, ö, hozzuk helyre, vagy nem úgy kérjük számon, hogy Szálasi Ferencnek a karszalagjába öltözünk, hogyha jól sejtem. Tehát, hogy most azért jogos é. Szálasi Ferencnek a Történelmi előképként való előrángatása a történelem szúgykospölzegödréből, mert Kunbéla sok-sok embert ölletett meg annak idején, kérdezem, nem látom sok értelmét ennek így. Vagy te igen? Halló, Aló? Haló. Haló Nem hiszem el, hogy én vagyok a vonalban. De, hogy hát de. De, de, de. Róbi, hát azt szeretném mondani, hogy nagyon új hangot hozta a rádióban. Rádióban és szerintem előbb-utóbb a, a Fábrisóban is fog szerepelni. Én is hallottam már egyébként, ilyen média szakemberek mondták, hogy a Robiból még egyszer valaki megveszít. Én ezt, ezt nagyon szeretem. A másik, hogy én így, így félre szoktam hajtani a fejemet, ami a rádióban nem jön át, és hosszú, hosszú másodpercekig gondolkodom azon, hogy mit fogok mondani. Ezt a tanultam. <hállt> Most is egy ilyen van? Hát fogjátok tapasztalni, ezért szeretnék kérni egy kis türelmet, és, és nagyon szeretném, hogyha a Robi egyszer vitatkozna a, a Sesták ágnese. <tos> Az, mert, lenne. De az tiszta idegbeteg az a nő, olyan, mint én mert egy ilyen nagyon kedves jómodorú fiút adtak mellé én mindig az a és, és olyan jó lenne hát adak, a, nekem. A, hát adak az uff, de annak a nőnek az idegrendszere, hát nem tudom szóval nem tiszta, kész, kész, tiszta kész van az a nő teljesen de akkor nem vállalnád be hát, de miért nem vállalnám be, hát leülök én bárkivel beszélgetni most miért ez nem, nincs ebben semmi most hát, ez, ez, én minden homoszáp ilyenszer ülök egy asztalhoz és elbeszélgetek egyszer nagyon szeretném hallani, és... Hát majd meglátjuk, hát ez a média is olyan, mint a csillagjárás, majd vagy ki hozza azért azt a csillagképet, vagy nem, meglátjuk. É, lesz jó, hát... ilyen, nem tudom, én nem, én nem hajtom az ilyesmit. Hát én, én nagyon szeretném. Amit mondani szerettem volna, hogy ugye ezt a Magyar Gárdát nem tudtátok megúszni, mert annyira érdekli az embereket, és én úgy gondolom, hogy azért van olyan nagy reneszánsza a náciknak, mert van valami különleges vonzódása az embereknek a gonosz iránt, hogy nagyon sok ember szemében a Darth Vader és a Rocky Ewing a pozitív figura. Meg az orkok, ú, azok mennyire királyok? No, hát én, én, én, én mindig Tomnak szurkoltam Jerry ellen, bocsás, bocsássá meg. Szerintem undorító és hajas dolog egyébként. Or, a Tom Az urukháj. Az urukhájoknak nem szurkoltam oh. az undorító, de, de Tomnak szurkoltam Jerry ellen. És azt is elmondom neked, hogy miért. mert hogyha egy nagyon szorosan a témánál maradunk, Hát szerintem arról van szó, hogy az szerintem egy ilyen undorító fajsovinizmus, ami ott a Tom és Jerryben zajlik. Tehát a, a, én azt gondolom, hogy Tomot az ösztöne hajtja. Tehát a Tom az nem egy gonosz undorító lény, aki el akarja pusztítani Jerryt, és azt gondolom, hogy az ő részéről ez nem egy, ez nem egy aljasság, hanem ő, egy, ő az ösztönétől ből fakadóan, Hát ki követi azt, amit az ösztöne parancsol neki, nem egy értelmes lény. És, és ezért ő állandóan is következetesen megbűnhődik, és akkor az emberek ezen szórakoznak. Hogy az a szerencsétlen macska, aki csak csinálja azt, amire őt programozta az evolúció, újra meg újra megszívja. De, Ez nem de, de, de szerintem kanyarodjunk vissza, mert a gondolat közepén voltunk megköszönve a... <gül> Jó, kanyarodjunk vissza, hogy, hogy szerintem a, a gonoszhoz bozdódnak az emberek, és ez, ez egész elbordazta, amit a nácik megcselekedtek, és ilyen a közelmúltban nem volt. Tehát ezt lehet filmeken látni, lehet könyveket olvasni róla, rengeteg visszaemlékezés jelenik meg a náci haláltáborokról, és és talán ez az oka annak, hogy, hogy ennyire vonzódnak az emberek. Igen, de sem általános. Most hány emberről beszélünk? 56. Magyar gárdistáról van szó. Ez a testvérgárda, ez a nemzeti őrseregük hányan vannak? Annyian se. Tehát azért ez, ez a kijelentés, hogy az emberek vonzódnak. Hát... Egy, az emberek egy része, és főleg a, a fiatal férfiak. Hát... Tehát az agresszivitás, ami, ami, ami sokfétfő van fiatal kormán, van, ami a hormonknak a működés, az jó esetben éljék ki a focipáján, és úgy látszik, hogy ha nincs focipálya, akkor jó erre a, a tévészékháza, jó erre egy, egy október 23 tehát nagyon sok esemény alkalmas erre, hogy az agressziókat kijeljék. Köszönjük szépen a hozzászólást! Köszönjük szépen! Sziasztok!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 Sziasztok! A szerencsétlen sorsú történelmünkért a dilettáns rossz döntéseket meghozó politikusainkért túl egyszerű idegeneket felelőssé tenni. kizó írja. Azért gyorsan felejtünk. Volt mostanában is faji és vallási alapon történő népírtás, szerbek, horvátok, koszovó vagy tuszik kontra hutuk. Üdv írja Skizó. Sőt, hát a bosnyákoknak a kiírtásáról vagy hát tömeges népírtásáról sem, felejt, sem felejtkezünk el. Érdekes módon itt Európában pont a muzulmánokat, tehát a nagykeresztények, pont a muzulmánokat írtották a Balkanon, de hát erről te sokkal, sokkal többet tudnál mesélni, mint hivatásos szerb szakértő. Hát ezt nem nevezhetném magam szakértőnek, de hát igen. És egyébként érdekes, bár talán ez egy kicsit morbid szó azt mondani erre, hogy érdekes, de belegondolni abba, hogy mi történt volna, hogyha a jugoszláv konfliktust megelőzi a szeptember 11-es támadás. Hogy akkor, akkor mi lett volna mondjuk az Egyesült Államok hozzáállása? Betámogatta volna Milosevicet, hogy ott ezerrel öljék a bosnyákokat? Nem tudom. Elég morbid gondolatok, úgyhogy szinte inkább olvasunk valami más SMS-t. Egyfolytában mellé beszéltek, írja az SMS író. Bocsánat, igyekszünk akkor majd jobban a mikrofonba beszélni igazoljátok a magyar nép impotenciáját. Jobb országokban már elkergették volna ezt a kormányt, de ez itt bűn. Inkább megy a süket duma a nyilasokról, stb. A magyar gárda egy teljesen jogos immunreakció, nem gonoszok. Na jó, hát kezdjük talán azzal, hogy az, hogy ezt a kormányt már réges -régen el kellett volna kergetni, ez nem igazol semmiféle nyilas karszalagot. Illetve hol, én hol mint, kapcsolódnak bocs, ezek egymáshoz? Illetve Robi, én, én kimondhatom, mert nem öndicséret, én csak néha vagyok ennek a műsornak a vendége. Én azt gondolom, hogyha ezen a műsoron múlt volna, akkor Gyurcsány Ferenc soha nem lett volna miniszterelnök, és már rég lemondott volna. A nem ugyan, ugyanez érvényes arra a másik srácra is, de ebben most nem menjünk bele. Tekintettel, hogy nem miniszterelnök. Igen. Szóval nehogy már a, a Gyurcsánynak a, az, hogy a Gyurcsány a pozíciójában van, az bármit igazol. Tehát az, vagy akármit is igazolhat. Tehát, hogy onnantól kezdve, hogy Gyurcsány a miniszterelnök, itt Szálasi Ferenc a nemzetvezető, a, a, a, a, a nemzet nagy bálványa legyen. Pusztán ezért, vagy most én nem értem. Tehát hogy ez igazol bármit. Én azt gondolom, hogy Gyurcsány Ferencnek el kéne takarodni a hatalomból. Nem most, már több mint egy évvel kellett volna takarodni a hatalomból, de legalábbis az összedi beszédet ami, követően. mert Vagy pe, annak kiszivárgását igen, követően. Ami, az is most lesz nem sokára egyéves évforduló. Igen. Ami pedig a másik kérdést, amit itt feszeget az úr, hogy, vagy, a, vagy a hölgy, aki írta az SMS-t, hogy jó, jó, jó nem, hogy, Nem, hogy hát nem gonoszak egyáltalán, Jó. és hogy az egy mit ír? Azt írja, hogy egy teljesen jogos immunreakció. Jó. Jó. Én átokra ezt a teljesen jogos immunreakció nevű uh, eleve én ezt a tehát az, hogy ilyen szinten így megpróbáljuk biológiával uh, összehasonlítani a társadalom működését, ezt hülyeségnek tartom. Úgyhogy erről ennyit a részemről. Az pedig, hogy, hogy ezek nem rossz gyerekek, hát ö, de most én, nem tudom. Tehát én de, most imú reakció, de várjál, de most nem azért mondom, imú reakció, tehát Lehet értelmezni úgy szálasi Ferencet, hogy ő egy immunreakció volt Kumbélára. Ugye? Lehet így értelmezni. Meg egy immunreakció volt, nem tudom én, a, a Trianoni békediktátumra. És akkor ebben az immunreakcióban meghalt nem tudom, 600 ezer magyar ember. Tudod, És akkor ez az imú ez most így történelmileg ezt jóvá írtuk ennek a 600 ezer embernek a halálát, azzal, hogy hát ez egy immunreakció. Van, van egy egy olyan betegség. Egyébként nem gondolom azt, hogy itt most ebben a jelen helyzetben, ebben a jelen történelmi szituációban egy ilyen helyzet lenne, egy ehhez egyáltalán csak fogható helyzet lenne, mint amikor Szálasi Ferenc átvette a hatalmat. Ez nevetséges. Ez semmi más, mint a, bal, a, a jelenlegi, majdnem azt mondtam, hogy baloldali. Szóval az MSP kormánynak a riogatása annak érdekében, hogy ne az ő gyalázatos. Kormányzati tevékenységükről lesen szó. Nyilvánvaló, hogy ez az 56 gárdista nem akar, ö, hát, vagy inkább nem képes, vagy inkább nevetséges erőt jelentenek ahhoz, hogy bármiféle hatalomátvétel történjen, Igen, vagy a... bármiféle, nem tudom, milyen fasiszta veszélyről lehessen beszélni. Ez nevetség. De beszéljünk azért még valamiről, ami szerintem egy nagyon érdekes téma. Tehát azt írja, hogy miten jó gyerekek ezek a gárdista, vagy nem akarnak rosszat. És szerintem azért itt nagyon el van ásva egy, egy, egy ördög, ugyanis olyan szinten én azt gondolom, hogy nagyon kevés ember rossz ember, hogy, hogy, hogy amikor hazamegy, akkor mondjuk előveszi a sátánnak a képét és imádkozik hozzá, titokban tervezi azt, hogy hogyan fog eltenni lábalól mondjuk a családját, és, és amikor az utcán megy, akkor ha lát magával szemben egy állatot, egy kucát vagy egy macskát, akkor, akkor beléjük lő, és úgy általában alapvetően gonosznak gondolja magát. Én azt gondolom, hogy nem, tehát hogy, hogy, hogy, hogy a legtöbb ember az, az, az valahol, van aki elég perverz módon valamit jót akar, senki nem gondolja magát gonosznak, nyugodja na, meg. Na, na, na, Nincs e, ember, aki ezért, gonosznak ezért gondolja olytatunk. magát. Úgy, hogy én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ezt tudomásul vévetlenül egy kicsit mélyebben kell ebbe belegondolni, azon kívül, hogy, hogy leszögezzük, hogy jó, hát milyen szimpatikus gyerekek, akik tenni, tenni vágyó tiszta szívű magyarok, akik egy népírtó rendszernek a szimbolikáját és jelszavait melegítik Tehát igen, ezért... de, igen, igen, de nem is tudom, hogy hányan vannak enne, ebben a nemzeti őrserekben vannak benne egyáltalán. Nem Tehát, nem e komolytalan egyszerűen magat el. E Tehát, az, egész, az, egész, az egész egy gyurcsány. Gyur, és ezt mindig, minden alkalommal úgy gondolom, hogy el kell mondani, ez gyurcsánynak a malmára hajtja a vizet. Ez az egész riogatás, A velük a fasiszta veszéllyel való riogatás. Egyértelműen a gyurcsány malmára hajtja a vizet. Amikor gyurcsány kiáll és nem arról beszél, hogy mit keres a hatalomban. Nem arról beszél, hogy mi az a gyalázat, amit éppen akár a privatizáció, akár az adózásnak, az adóztatásnak az a mértéke, a választási hazugságok, vagy sorolhatnám napestig, hanem a fasiszta veszélyről beszélhet. Képzeld el, Robb, képzeld, el, Robb, képzeld, el Robb, képzeld el, én hallottam arra vonatkozó felméréseket, nem tudok idézni most, hogy ez most nem jött be. Ez egyszerűen nem működik nekik. Ez a csoda fegyverük, hogy egyszerűen így már nem érdekli az embereket, és, és, és nem, nem, nem sikerült ezzel a gyorságnak nem tudom hány százalékpontot nyernie. Hát egyébként most volt egy felmérés, most jelent meg, a, a legújabb ilyen politikus népszerűségi index, és nem arról szólt az index, hogy, hogy kicsit följött a, az MSZP, és egy kicsit lement a Fidesz, mert a Wittner várja ott volt. Jó, Ö, nem erről szólt, arról szólt, hogy mindenki még népszerűtlenebb lett. Jó, szerintem hát, a bejön. a mocskát ezer nyilaskarszalak sem mossa tisztára. Tehát azért azt gondolom, hogy ez... Na most igenis, ami meg a számukat illeti, tehát bár én sem gondolom azt, hogy mondjuk itt a sarok mögött lenne a fasiszta veszély, azt azért, hát annak nem örülök, mondjuk így minimum, hogy tehát azon a, az 50-100 gárdista meg nemzeti őrsereg képviselően kívül azért több ezer ember ott újongott és fújolt ugye akkor, amikor mindenféle kisebbségek nevét egyáltalán megemlítette valakit. Ez, ez elég csúnya, ez elég csúnya, meg És lehet... hát beszédes. Igen. Halló halló. Halló. halló, halló? halló, jó napot kívánok. Szóljon hozzánk, legyen szíves. <gül> Gratulálni szeretnék a műsorhoz, nagyon uh -huh. tetszik, sokszor hallgatom, és uh, hát igazából annyi fajta témát vett nekik fel, hogy az ember azt tudja, hogy hova kapjon. Tehát egy Szabad a pályá. A, én azt hogy most vad a pálya, akár hogyha nem a Gárdáról van fölvetés, akkor... Igen, is. hát, ö, ö, hogy mert én, én eredendően vidéki srác vagyok, három évek költöztem fel Budapestre. Ö, az iskolában ugye mindig azt tanult az ember, hogy, hogy Auschwitzban, Dachóban, stb. stb. rengeteg ember halt meg. Igen és hogy mindenhol sajnálják a zsidóvallású embereket. És, és most, hogy felköltöztem három éve Budapestre, engem, engem annyira megbotránkoztat, amit itt fellátok. Tehát én, én nem értettem régen, hogy a, hogy a nagyapám miért miért a zsidókat. Ő második világháborúban harcolt. És, és látom ezt a szabad rablást, amit Budapesten folyik. Tehát ez, ez egyszerűen vérlázítva, amit van. És a zsidók ez, rabolnak, úgy látod? Nem feltétlenül, tehát... Akkor milyen az zsidókat kell emiatt? miatt utálni? Mert én, én, én, én, én az építőiparban dolgozom. Az uh -huh. építőipar 90 a uh, izraeli, vagy olyan vallású embereknek a kezében van Budapesten. De... Tehát ő zsidó vallású embereknek a kezében van, ha jól tudom itt Budapesten. Ez valami felmérés volt egyszer hallottam rádióban. Sőt, itt fenn Budapesten talán még nagyobb százalékban a bankoknak a 90 -a, a képviselőknek a, a nagy töksége. Húr, tehát ne, ne, tehát félértés nevessék, én nem vagyok rasszista, de, de, de senki nem, kered, nem kérdezi meg senki azt, hogy, hogy miért nem szeretik őket. Tehát uh, én, én Kaposváról laktam, és nap, mint nap láttam, hogy a kisgyerekeket a cigányok megverték az utcán. És, és én nem uzálom őket, tehát nekem vannak barátaim is, meg uh, van olyan ismerősöm, aki három kisgyereket nevel, rendszeresen leszoktam hozzá járni, meglátogatom őket, tehát, tehát nem, én, én úgy érzem, hogy nem vagyok az, viszont, viszont, viszont senki nem foglalkozik azzal, hogy, hogy, hogy miért van ez? Miért van ez, hogy az emberek ezt mondják? Tehát én nem hiszem el azt, hogy, hogy pusztán azért, mert irigylik a pénzüket, vagy, vagy mert, mert, mert sokkal talpra esett ebbek, vagy valami. Ha nem, ezt. miért? Na, miért? Nem, nem, nem tudom, ez, ezzel rengeteget ez miért? Én, én én valószínűleg tartom, hogy azért, mert talán itt Budapesten az embereknek ö, ö, talán nagyobb rálátású van ezekre a dolgokra. Tehát, mint említettem is, én, én, én három éve, én három éve, amikor felköltöztem, én meglepődtem azon, hogy, hogy, hogy, itt, hogy itt mennyi, mennyi pénzt tűnik el úgy, hogy a nagy semmi vegyük. És tényleg, a... bocsánat, bocsánat belevállok a szóba, de, de, de, de uh, szokott uh, a a magyarokról ilyen, szoktak ilyen gondolatét támadni? Tehát annyi tisztességtelen, annyi agresszív magyar, ugyanúgy, mint zsidó, meg minden más, nem, nem a magyarokat akarom kipécézni, csak ugye ön a más nemzetiségűeket pécézte ki, ezért kérdezem, hogy mi van a magyar politikusokkal, mi szépen. van a magyar biztosítási ügynökökkel, mi van a magyar üzletemberekkel, akik ugyanúgy fekete munkával dolgoztatnak, akik ugyanúgy... Szóval ez nem... Esetleg ilyen magyar ellenes... Uh, ség... Vagy ilyet egy nem is tapasztaltál? Hát <gül> biztos van ilyen, ilyen, nem, nem is, is találkoztál. Ne, ne esik véreértés, biztos, hogy van ilyen. Biztos, hát ilyen hogy is van, ilyen. mert hogy a, nyilván a magyarok körében is van ilyen, de a zsidók körében viszont általános, ezt tapasztaltad, ugye? Uh, én nem tudom, szerintem jellemző az emberek, ha ez a vér nem válik vízé tehát, tehát amióta én felakom itt három éve, egy-két... Uh, tehát azt gondolod, hogy a magyar vér sem válik vízé, és a magyarnak a vérében van a tisztesség? És éppen így a zsidó vér sem válik vízé, a zsidónak pedig vérében van a tisztességtelenség. ezt akarod mondani? Hát, hogy mondjam, tehát ők szerintem valami egész más törvény szerint élnek. Én olvastam erről könyvet, nem olvastam el a zsidó bibliát, viszont részeket olvastam belőle természetesen. Na, a zsidó biblia, az a keresztény biblia is egyébként, annak az ószövetsége, nem tudom, hogy tudsz Hát Természetesen én vallásos neveltetést kaptam gyerekkoromban, uh -huh. tehát, tehát euh, mélyre menőkig nem vagyok tisztában sem az új, új szövetség, sem az ószövetséggel, de, de jártam itt arra, bérmáltam, áldoztam, templomba jártam, stb. stb. Uh -huh. Tudom, hogy, hogy onnan ered a keresztény itt. Uh -huh. de, uh -huh. de nem emlékszem olyan, hogy, hogy a keresztény Biblia olyat írna, vagy. Keresztény Biblia. E, Akkor hogy Jézus zsidó volt, vagy ez, ez úgy gondolomságot de, de már hallottam arról is, hogy ezt már ebben már kételkednek bizonyos Igen? a Igen, na hát jó. <sítható> <sítható> jobb is. Köszönjük Ugye, szépen. Biztos, vagy biztos. Tehát Jézus nem volt zsidó úgyhogy lehet tovább is utálni <sítható> <sítható> őket. Haló, <sítható> Halló! halló. <sítható> Köszi szépen, ahogy beszéltetek ezzel a fiúval. Szóval szerintem az antiszemikizmus itt kezlődik. Hát sajnos. És e -e, e egyébként érdekes, igen. Épikus volt. Egyébként egy bankon dolgozó zsidó vagyok. E -e, elkevő, mm, na akkor itt vagy. Én most, mert hogy mik azok a trükkök, amikkel kifosztod ezt az országot. Na, halljuk. De, de, igen, igen, de, de avassál be minket a legapróbb kis trükkökbe is, Lécias. Yes. Most itt az alkalom, most itt tényleg, terítsed ki a kártyáidat. Mik, a, mik azok a trükkök, amikkel eleszed el előlünk azokat a falatokat, amiket az úr Jó, nekünk, nekünk teremtett? Kevesebb kamatot fizetünk, mint a zsidóknak. Na, egyébként... Ez, ez, ez szóval egyszerűen helyes, Na, no. szóval... Uh, de, most, most, egyszer, nem, nem, nem tudom. Tehát ilyen marhasságot, mm -hmm. hogy felmérés volt, hogy az építőiparban, meg a bankszektorban, mm -hmm. meg mit tudom, én van zsidó. Tölthet az jut eszembe az a vicc volt régen, hogy, hogy mit tudja, az amerikai elnök a szovjet főtitkár beszél, és megkérdezi a, a Szovjet főtitkár, vagy mondja, hogy, hogy nálunk nincs antiszemitizmus, mert a Moszkvai Filharmonikusoknál 122 zsidó van, és megkérdezi az Amerikaitól, hogy a New Yorki soknál hány van, és akkor mondja, hogy hát ő nem tudja nem <gül> jó itpot tudok. Na, de, de hát körülbelül ezt ezzel tudom összehasonlítani. Hát, szóval egyszerűen. Ennyi, hát én, én csak nevetek rajta. Én megmondom, hogy szinte ez nekem teljesen döbbenetes, és uh, hát uh, én, én egy olyan közegben nőttem föl, ahol uh, nem volt. Tehát én nem Budapesten nőttem szinte föl, és. <gül> én, se, én is valusi gyerek vagyok. És engem nem. Tehát én nem tudtam, hogy föl lehet ismerni a zsidókat. Én nem tudtam, és. <gül> Tényleg. És, és föl lehet amúgy ismerni a zsidókat? És valamikor, amikor ide költ, igen, gimnázium, és akkor elkezdték nekem így mondani, ilyen nem antiszemita emberek, Aha. hogy az hogy, azért, hogy ő meg mit tudom én és, És akkor most már úgy kezdek belejönni, tehát hogy most már egy-két dolgot én is, így, mint ilyen-olyan ja, gondolat. A gyerek sapka van a fejükre. Hát meg, meg, nem, van egy-két ilyen, mi, most miért, ne, nem, vannak ilyen, de hogy, de hogy nekem ez az egész dolog, ez ilyen rettentően. Kilógnak, nem, kilógnak azok a zsinórok az ingük alól. Akkor, ak, ja, ja, most akkor mondok nektek valamit, az én feleségem az félig cigány, félig magyar. Úgyhogy a gyerekeim az olyan fél zsidó, negyed cigány, negyed magyar. Nekem meg tud mi fáj? Az, a, az, amikor ilyen kategóriákban beszélünk, hogy magyar zsidó, meg Cigány, mert azt ne, gondolom, ne, hogy a zsidók ne, ne, is ne. magyarok, meg a cigányok fert is magyarok. Tehát hasz, de használjunk egy másik kifejezést, azt javaslom, hogy mondjuk, mondjuk azt, hogy nem zsidó, vagy nem, nem, nem cigány. Okay. Hadd javasoljam de, ezt. De, de, de roma, na, igen, a saját meghatározásuk szerint. Na most kérdezzétek el, mekkora röhögések szoktak otthon lenni, mikor, mikor itt kifejtsük, hogy kicsoda és milyen rasszhoz tartozik a családba. Jó, a... Hát. Köszönjük, hogy hívtál minket. Hello, Hello.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 Azt írja az SMS író, hogy az építőiparban a románok és az ukránok vannak többségben hát, a, a tófik, hogy melyik szinten gondolom... nem tudom. tudom, mások építik, mint a másodikat? Vagy hogy érted? Na. Melyik szinten? Én, én a, annak a telefonálónak a, a mondani valójára szeretnék reagálni ki, erről beszélt, hogy az építőiparban a többség zsidó és stb. a többi. Én egy ilyen baráti javaslatot teszek, hogy, hogy mi lenne, hogyha különös figyelmet fordítanának az illeti az elkövetkező napokban vagy hetekben arra, hogy, hogy milyen emberekkel találkozik szembe, és valahogyan, hogyha ő már ezt meg tudja állapítani, akkor, akkor akár, akár vezessen egy, a fejében egy, egy, egy, egy, egy nyilvántartást, hogy, hogy, hogy milyen nemzetiségű emberek jól vagy rosszul, vagy semlegesen, vagy hogyan bántak vele, és és de, de, de ne úgy, hogy csak akkor figyelünk föl arra, hogy milyen nemzetiségű volt, amikor le van írva, hogy, hogy sötétbőrű, elkövető, hanem úgy is, hogy amikor most kinyitjuk az újságot, itt van nálam egy csomó, és tele van bűncselekményekkel, meg tele van korrupt politikusokkal, hogy amikor nem arról van szó, amikor nem külön izraeli, meg amikor nem külön cigány, meg amikor nem román, meg amikor nem szerb, meg albán, meg amerikai, akkor nem írnak oda semmit, mert akkor az ugye egy ember. És, és akkor itt, itt húzzon be egy, egy, egy vonalat abból, hogy na most egy magyar, az, akire dühös. És én, én azt gondolom, hogy egy kicsit más eredmény jön neki, hogyha ez egy kicsit figyelmesebben figyel. Egyszerűen nem, nem igaz az, ami, am, amit következtetésként levont, abból, hogy, hogy, hogy hát rossz dolgokat látni Budapesten meg negatív jelenségeket. A szírja az SMS író jobb lenne, ha hülyék nem telefonálnának be. Keresztény Biblia Jézus zsidóságának megkértőjelezése írni, olvasni tud? Kérdezi az SMS író. Igen, jó, oké. Okay. Én meg azt gondolom, hogy mindenkinek joga van a saját ostobaságához. És azt gondolom, hogy mindenkinek joga van a saját militarizmusához, és, hogyha és azt gondolom, hogy mindenkinek joga van a saját személyes hagyományainak az őrzéséhez. Én azt gondolom, hogy a magyar történelmi hagyományok egyik legrosszabbika, egyik leggyalázatosabbika az a félkatonai szervezetek betömörülés és az utcán... Ö, ö, hogy mondjam az utcai félelemkeltés az ilyen, az ilyen kardoknak, meg botoknak, meg buzogányoknak a lobogtatása. De, de ha valaki számára ez a fontos, ha valakinek ez a jó, és hogyha valaki számára adott esetben a nyilas hagyományok, az ő számára kedves hagyományok, hát a törvény az azt gondolom, hogy hogy az ő számára kell, hogy biztosítsa ezeknek a hagyományoknak a jogot az ezen hagyományok tiszteletéhez. Na most itt, itt arról van szó, hogy a törvény és az állam, azt mi azért tartjuk, azt az intézményrendszert, hogy a mi alkotmányos jogainkat biztosítsa. Azt gondolom, hogy ezeknek az embereknek joguk van ahhoz, hogy ezeket a hagyományokat ők őrizzék. És ha ők őrizni akarják, akkor ő őnekik ezt a jogot biztosítani kell addig a pontig, amíg egyetlen egy cigánynak a hajaszála meg nem görbül. De ha igen, abban a pillanatban itt, itt egy 180 fokos fordulatra lesz szükség, és abban a pillanatban a törvénynek a legkeményebb módon kell eljárnia egy ilyen ügyben. Én azt gondolom, hogy ennek ez így helyes és jogos. Én személy szerint azt gondolom, hogy ezek a hagyományok ezek nem tiszteletreméltóak. Nem gondolom, hogy a nyilas hagyományok tiszteletreméltóak lennének. Sőt, nem gondolom azt, hogy a 30-as évek nemzeti gárdáinak a hagyományai különösebben tiszteletreméltóak lennének. Nem gondolom azt, hogy a félkatonai szervezetek utcai masírozása az egy méltó hagyomány lenne. De ki vagyok én, hogy az én személyes ízlésem és történelmi ö, szemléletem az törvényerőre emelkedjék, hogy én rákényszerítsem a környezetemre azt, hogy hogy milyen hagyományok a fontos hagyományok, és jó hagyományok, milyen hagyományokat kell tisztelni, no, és milyeneket az nem. Az Senki sem vagyok. Tisztelje mindenki a neki tetsző hagyományokat. Én nem akarom meghatározni ne? azt, de, hogy milyen hagyományokat De tiszteljen? egy helyen tévedsz. Egy helyen tévedsz Na hol? Tehát a, a Magyar Gád az nem egy hagyományőrző egyesület, illetve akint legalizálta magát azért, mert erre van ma Magyarországon mód. Ez egy fél katonai szervezet, amely lövészgyakorlatokra jár, egyenruhát hord, és vészjósó, jósló korszakokra emlékeztető szimbolikát használ, az első gyűlésén pedig minden kisebbségét kifújolják. Azért alapít egyesületet, kulturális hagyományőrző egyesületet, mert így lehet ez azt is jelenti egyben, hogy szerintem tehát gyakorlatilag valamilyen szinten nem lehet betiltani, hiszen ez a, társaság, ez, a, ez a társaság, ez a társaság, hogyha mondjuk ezt is valahogy a törvény úgy, úgy, úgy látná, hogy nem szabad sem félkatonai, sem fél tűnő szervezeteket, vagy mit tudom én alapítani, akkor a vonagábor most egy kajakkenú klubnak az elnöke lenne, és ezt a kajakkenú klubot úgy hívják, hogy a magyar győzelem kajak klub, és csinálnának valami hatalmas, nagy, ugye, mit tudom, milyen felvonulást, mert az a legális, és mindenki tudná, hogy a kajakban mire élik. Úgyhogy, de azért de, alapvetően sunyik. Tehát alapvetően nem azt alapítják meg, amit mondanak, alapvetően kamúznak és átvernek. Tehát ez, ez... Jó, Tibor. Nem az, de ez nem egy technikai kérdés, hogy be tudod-e tiltani őket, vagy sem. Milyen jogon, milyen címen, milyen alapon tiltod be őket? Tehát te azt mondod, hogy a te humanista hagyománya idén tudom, hogy te kikre tekintesz történelmileg vissza, úgy, mint a te számodra tiszteletre méltó figurákra. Te Gandhira, Jézusra, mondja még ilyen Martin Luther Kingre, Desmond Tutupüspökre, Nelson Mandelára, ezekre tekintesz vissza úgy történelmileg, mint a te számodra tiszteletre méltó figurákra, akikhez te vissza akarsz nyúlni. Ők, meg Sztójai Dömére, Gömbös Gyulára, némelyikük Szálasi Ferencre, Imrédi Bélára, aki el egyébként mondom zsidó volt, csak úgy Csönd csöndben jegyezném meg, a zsidó törvényeket hozta Magyarországon, szóval ezekre a figurákra tekintenek vissza, mint előképükre. Te meg milyen alapon határozod meg, hogy a te megfelelő történelemszemlélet érvényesüljön, ne pedig az övék? És hogy, hogy venné ki magát te szerinted, ha neked megtiltanák, hogy te Nelson Mandelára hivatkozzál utcai demonstrációkon, meg Gandira, hogy venné ki magát? Te neked jogod van, és én kész vagyok, felemelni a szavamat a te jogodért, hogy te ezt megteestd, és kész vagyok felemelni a szavamat az ő jogaikért is, hogy ők ezt megtehessék. Ne tiltsák be őket. Ne! Ne tiltsák be! Addig, amíg senkinek nem ártanak, addig, amíg egyetlen egy embernek a hajaszála nem görbül meg az ő karlapjaiknak a nyomán, addig nincsen alapunk ahhoz, hogy őket tiltsuk, korlátozzuk, tegyék, amit akarnak. Ebben áll a szabadság, ebben áll a demokrácia. Robi, csak kérdés, te, te, ö, te, te legalizálnád egyébként a magánhadserejeket? Meg a párthadserejeket? szabadság cím szólt, addig, amíg nem beáltalás. Nézd, nem, nézd, mindenkinek joga van ö, ö, fegyverviselési engedéllyel egyenruhában masírozni, ha akar. Nem tiltanám be. Uh -huh. Tehát, ha akar, ha, én egyébként nem adnék ki fegyverviselési engedélyt, de nem csak nekik nem adnék ki, hanem egyáltalán civileknek se uh -huh. ki, nem adnék ki fegyverviselési engedélyt egyáltalán, sőt, ha rajtamulna, a rendőröknek se lenne fegyverük. Sőt, tehát, hogy így én, én, én abszolút fegyverellenes vagyok, de ez egy más kérdés. Ez, én szerintem az nem jó, hogyha a társadalom tele van fegyverekkel. De de ha törvényesen szereznek fegyvert, és akkor ahhoz nekik joguk van és papírjuk van róla, milyen alapon? Milyen jogon? Ha valaki vitatkozni szeretne velem, 22 34 88 egy a telefonszámunk. Halló, halló! Sziasztok, szia Robi, szia Ti volt! Halló, halló! Ha az előző bankár zsidó úriembernek a hozzászólásán szeretnék annyit mondani, hogy nem a zsidókkal van probléma, hanem azzal, hogy valószínűleg tisztában hagytuk ti is a második áború történéseivel uh -huh. az amikor a valsói gettó fölkelt Igen. hát ott bizony a zsidók, a triánt azt pénzére árulták Igen. de akkor ennél egy picikét tovább menjek Végül, És mit akarsz szépen, szépen, ezzel mondani, szépen, vagy vár, hát most mit akarsz? Ne, hát ezt ez, ez szerintem mindent elmond a, hát a zsidóknak a, az üzleti felfogásáról, érted? A halált árulták pénzért a többi zsidónak bent a gettóba. De, de, ahhoz, de milyen, készi, célból, készi, milyen célból? Szerinted a Cián miért árulják a Jó, én lehet, kérdőba? hogy Én lehet, hogyha a második világháborúban zsidó lennék bizonyos körülmények között, akkor magamhoz vettem volna egy zsidó ampulát. Nem tudom, hangsúlyozom, nem tudom, de lehet, hogy úgy érezem, hogy jobb, hogy van nálam egy cián ampulla bizonyos okokból. És azért ottá volna a másik zsidónak pénzt. De várjál, tehát hogy most... De most utána várjál, utána várjál, várjál, várjál, várjál, most utána én erről a nem A saját folyának pénzért. Fajának? Bocsással hát meg, én. egy a fajról a tudok, ez az emberi faj. De hát, most ez nem... Egy pillanat, csak egy kérdésem lenne. Egy olyan helyzetről beszél, ez. én erről nem tudok. Tehát én nem tudok erről, hogy a tanulták. Rendben van, nagyon, tájékozat, nagyon, én egy nagyon tájékozatlan, egy nagyon tájékozatlan... Egy tájékozatlan srác, srác, srác vagyok. Várjál, hadd oh, kérdezzek már tőled valamit. Oké, hadd én egy nagyon tájékozatlan srác vagyok, ezért jó, hogy felvilágosítasz. Csak egy kérdésem lenne. Egy olyan történetet mesélsz el, ahol egy zsidó eladciánt egy másik zsidónak. Te, te a zsidót a zsidóságról alkotott véleményedet az egyik zsidóból vezeted le, amelyik zsidó eladja a ciánt, nem pedig a másikból, amelyik megveszi. Miért? Tehát az egyik, egyik oldalon is zsidó van, a másik oldalon is zsidó van. Az egyik eladja a ciánt, a másik megveszi a ciánt. Sőt, egy csomó olyan zsidó van még ebben a történetben, amelyik nem vesz ciánt, meg egy egész csomó olyan, amelyik nem ad el ciánt. De te a zsidókról alkotott véleményedet abból az egy zsidóból vezeted le, amelyik a ciánt eladja. Miért van ez így? A, a, a, a, a, a, a varsói gettóban élő zsidók hány százaléka adott el ciánt, szerinted? Robbi a dolgot. Nos? a Varsói Gettóba ez ugyanúgy, mint ahogy az élelmet is, mert valószínűleg ezt tudott te is, hogy a Varsói Gettó vagy épült. Tehát egy, egy villam, egy, tulajdonképpen egy villamos sin választotta el a zsidó gettót az úgynevezett nem zsidó gettótól. Tehát volt egy zsidó gettó, a villamossinnak az egyik oldalán voltak, ugye ők szépen beszárva, a másik oldalt meg voltak az úgynevezett katolikusok, akikkel ők szépen csancselgettek, üzletelgettek, és Ö, akkor ha, lehetett venni ciánt, és azt az a zsidóknak. Hát ez, ez, ez elmond mindent, ez De? elmond uh -huh. mindent arról, hogy nekük... Hat kérdezek valamit, szikónak? bocsánat, megkérdeztem, hogy milyen a bőrszíned? Az enyém, Aha. fehér. Jó, hogy érzed magad, és mennyire tartod vállalhatónak a bőrszínedet tekintet arra, hogy annyi fehér, fegyverkereskedő van, aki annyi fegyvert árul mindenféle országba, uh, amelynek során milliók és milliók uh, halnak meg. Halált adnak el te, a saját te, fajtájuknak. Tehát hogy mész te ki az utcára? Ember, fehér Tibor, keresztény Tibor, ember, Tibor. halált adnak el a saját fajtájuknak. Mi a véleményed erről, mint fehér embernek? Tibor. És hogyan jársz az utcán? Egy pillanat válaszok rá. Tibor, ne haragudj, én nem ezért hívtalak fölben, tehát nem fehér ember, hegyverkereskedelméről, hanem úgy gondolom a zsidókról de, de, de, de, volt Úgy hogy a zsidókról volt szó. Azért volt szó az zsidókról, mert az a hoztad föl. Nem volt Nem szó, szó az zsidókról. hanem ti beszélzetekről. Na, de én most felhoztam fél, a fehér embereket, tessék. Ez Hogyan tudod rúgia. vállalni a bőrszínedet a te logikáddal? Mert a te én logikád... Te sem, ti, ti vagytok a rasszisták, hét, már meg egy Semmi bajom nincs az hogy én fehér vagyok. Az az is bajom, hogy más nem fehér. Ezzel nekem semmi bajom ha De könyörgöm, nincs. bocsánat, ittem egy, egy vallásnál, köszönöm, egy, köszönöm, egy, köszönöm. Egy, egy népcsoportnál ezt a logikát alkalmaztad. Tessék szépen ugyanezt a logikát alkalmazni a saját bőrszínedre, tessék Na, ugyanezt tessék a logikát köszönöm, használni a saját népcsoportodra. Köszönöm, hogy Hogyha köszönöm, pedig nem ugyanazt használod, én akkor én te vagy a rasszista, hogy... és viszontlátásra. Jó, köszönöm szépen. Azt, ezzel akartam lezárni róla ezt a kis beszélgetést, hogy. Azt ugye nem kell elfelejteni, hogy a világháború után a mai Izrael az hogy alakult meg, ugye? És akkor, és akkor szerintem ez, ez, ezzel tudunk egy szép kis pontot rakni az évetűre, e és aztán én ezzel, de csak azért, hogy ne is legyek falgyűlölő, meg ne is legyek rasszista, meg semmi, legyek, semmi problémám nincs ezzel, hogy ki milyen, amíg engem nem zavar, addig problémám nincs arra. Nem úgy tűnik. Nem úgy tűnik. Nem úgy tűnik. Nem úgy van. Nem csak hiszem csak egy csak Egyszerűen ellentmond, a... amit mondasz. Hát levezeted, nem. levezeted, te levezeted te fordítod, hogy mi van egy fordítod, nép, hogy milyen fura egy nép. Levezetted. Valamilyen nagyon furcsa Én szerintem milyenek a zsidók. Te fóldítsd hát, e, e, e, És, és ez mi? Ilyenek? És abszolút nem vagyok se rasszista, se fajgyűlölő, se semmi. Figyelj. De szerintem ilyenek a zsidók. Ők a pénz, a pénz, a pénz, a pénz. Tehát egy szörnyű nép, aki csak a pénz érdekel, akár a saját fajtájának is eladja de nem, várjál, de, de nem ilyenek, ez az ő dolguk, ez az ő dolguk. Milyenek, de milyenek, ő... milyenek, várjál, milyenek, hogy minősítette ezt? minősítsed ne azt mondjad, hogy ez magáért beszél, nem elé beszéljél, hanem mondjad ki a végond le a következtetést. le a következtetést, az ilyenfajta, milyen ez? Nem ilyenfajta. Hogy minősítette? Egy, egy mondatban lezárom a dolgot. A zsidók, az üzletnek élnek ennyi. Na, de figyelj, és mi meg. a te véleményed erről? nem a az... véleményed az ilyen emberekről? Hogy gusztustalan. Aha, Aha. Ugyanúgy, na, na, ugyanúgy na, ahogy a palesztinoktól elvették a tedletet. Ez a, na, a, ez a És rólunk. most szépen Amerika támogatja őket, szereted a még a menekül záborokat. És te várjál, és te szereted még még a, a, a, a gusztustalan embereket, vagy pedig utálod a gusztustalan embereket. Ez még egy kérdés lenne. Én a gussztalan embereket nem szeretem. Na, köszönjük Tehát az szépen. azt jelenti, hogy te a zsidókat nem szereted. Igaz? Én ezt egy szóval nem mondom. Hát <gül> ennyi volt. Köszönjük, köszönjük szépen. Köszönjük. Na, ez, ez, ez köszönjük szépen. Hogy, hogy miért nem tudják ezt az emberek felvállalni? Tehát bárki is, fölhív minket, mindenkinek joga van ahhoz, hogy rasszista legyen, antiszamitá legyen. Könyörgöm egy szabad országban élünk, mindenki, és azt látom rajtuk, hogy ténylegesen rasszisták ténylegesen antiszamiták és azzal kezdik a mondadójukat, és a hat mondatból kettő legalább az, hogy én nem vagyok rasszista, én nem vagyok... Nem vagyok rasszista. rasszista, nekem semmi bajom. Csak van egy nép, aki a saját fajtának ciátáról megölni a saját ez gyereket van, a gyerekekért, ami egy kicsit alu, Én nem utálom, de én nekem semmi bajom. Halló, halló. Halló, uh, szervusz, kénytelen volt teket visszaülni, és én vagyok. Ez a gyönyörű Budapesti közlekedés, az agglomeráció. Bocs, az melyik az is? Egyetemben. Rossz a hangmemóriám, a bankból, vagy az építői párt? Nem, építlépel? a nem. Én még egy ilyen hosszú, egész hosszú elő a a szocializmus gondoskodásából, a kiszakadt társadalomról. Ja, igen, igen, igen. A következő zsidózással kapcsolatosan kérdött eszembe, hogy egy kicsit az ördög ügyvédi, és próbáljam azt a logikát követni, amit így próbáltok feszegetni, és ráébreszteni az előző entelektől hozzá szólóhoz, hogy ő töképen miről beszél. Tehát itt azért itt a Bibliáról is szó volt. Ugye a Biblia ez egy 5000 hát éves történelmet ölel föl, és ugye, azért azt tudni kell, hogy közül egy millió éve van ugye, homo sapiens. Tehát ez az ötezezer éves írott történelmünk valószínűleg hogy ennél azért régebbi. Arra, is beszélve a Bibliából nagyon sok minden hiányzik. A Bibliakutatók, ugye, illetve a Vatikánban azért egy-két lapot kivettek. Nagyon messzire megyünk el. Nem, az igazság, hogy nem tudjuk magyarul, nem tudjuk, hogy a valódi eredeti Bibliába, ugye többször átírták, kivettek, beraktak ebből a... A Jézus zsidó volt-e, vagy sem? <gül> mert, hogy zsidó volt Jézus, hát az, hogy most erámi nyelven beszélt, az egy külön dolog. A következőt ebből... Hát a úgy bibliába, látszik, hogy kivették a alulunk de. a zsidó legitimációs érvünket. Robi, hogyan kell, majd megvédenünk. A következőt a... ebből ered, ugye a... A Biblia, mint olyan, ugye arról szól, a zsidóknak a története effektíve ezt öleli föl. Igen, és most mit akarunk az, ebből kihozni? Ezzel ez azt akarom kihozni, hogy vég lehet követni azt, hogy arról szól, hogy őket mindig üldözték. Tehát és ezért alakult ki ez mai napig, ugye, a, szá, szá, múlt, a múlt század közepéig. Ugye olyan szakmákat kellett, hogy ez miatt vállaljak, mint kereskedő, később a 20. században. Ugye nagyon sok helyen nem végezhettek olyan munkát, amit ugye kénytelenek voltak tanárnak hát ellenére. Nem lehetett földjük, nem lehetett földjük. Tehát hogy kereskednek, ez ebből következik. Pontosan, ez hát. van szó, tehát azért mentem alfához el, hogy omegáig eljussak, pontosan ezért. Tehát kénytelenek voltak az eszüket használni, és annyira kikupálódtak ebben a időzelbe az üldöztetésbe, hogy kénytelenek voltak kereskedni, okosnak lenni. Én például irigylem őket, ahogy ők összefognak és összetartanak egymással. Köszönjük Ezt szépen! Megtanulni. Köszönjük. Köszönjük. Na most mit gondoljak azokról, kérdezi az SMS író, akik rakétát lőnek egy mozgássérült palesztin terrorista vezérre, így ölve meg? Na most Izrael állam politikájából miért vonunk le következtetéseket zsidókra nézve. Tehát én azt szeretném tudni, hogy a Vejsz bácsi a, a Veselényi utcában, a Veselényi utca 24 szám alatt, a második emelet 6 szám alatt. Ar arra vagyok kíváncsi, de komolyan. Hát meg a, menjünk tovább. miért felelős azért, amit Izrael állam elkövet, amit Izrael állam csinál? Erre vagyok kíváncsi, szeretném érteni. Szeretném ezt, ezt, ezt a mechanizmust. Illetve? Olyan, várjál, én keresztény vagyok. George Bush keresztény, én fehér vagyok, George Bush fehér, én rám vonatkozóan le lehet vonni következtetéseket azért, mert George Bush egy törvénytelen háborút folytat Irakban és a guantanamo koncentrációs táborban, embereket ö, embereket tart fogva törvénytelenül vádemelés nélkül. Ez, Tehát akkor hol az összefüggés, erre vagyok kíváncsi. Itt van egy keresztény-fehér ember, aki akiből kiindulva egy másik keresztény fehér emberre vonunk le következtetéseket. Tehát azért, mert Izrael állam egy fasiszta politikát folytat, azért... A zsidókra vonatkozóan általános következtetéseket lehet levonni. Hát micsoda ostobaság ez? De most komolyan. Szeretném érteni! Szeretném érteni. Van egy neve. Ennek az ostobaságnak. Ez a rasszizmus, ez a rasszista logika, és egyébként ezt olyan szépen köröz húznak foghúzó fog, fog módszerekkel a múltkori telefonálóból. Ez olyan ritkosság. Háló, aló! Halló, halló! Igen, igen. igen. Szerbusz vagyok. Igen. Nos, hát teljesen ledöbbenve. Most éppen dolgozom, és sajnos az a probléma, hogy a munkám egy kicsit figyelmet igényelne, de... <gül> de legyünk hallgató... hatékonyak. Min vagy ledöbbenve? Rajtunk, vagy pedig a hallgatóinkon? Minden le döbbenve. <gül> Elnézést. So, ez egy zenei rock műsor, és én úgy kapcsoltam be a fülembe, hogy hogy én metált akartam hallgatni. Most mondjuk én is szeretem. Ja, de a kardlapoknak a csörgés, az örgés az is egy kemény de metál. Egészen meg vagyok dödbenben, mert én kommunista szülőttől származom. Igen? Mi 80 voltunk testvérek, édesapám 32 évet húzott le a csepevas és félművekbe. Röviden el Édesap... tudod mondani, röviden el mondani nekünk a véleményedet? Erről, ami, hát, ami, ami miatt hívtál minket? Most mit mondjak? Teljesen vagyok zaklatva. Egy biztos, maradok a kemény szemem mellett. Most, ha azt akarjátok, hogy dicsérjelek benneteket. De meket, a, a véleményedet szeretnénk hallani. A véleményem az, az, az egy meg az egészben hogy megdöbbentő, hogy az emberi szeretet mennyire nem létezik most már ezen a Földön. Egyszerűen hihetetlen. Hihetetlen, ahogy, ahogy ti is reagáltatok dolgokra, hihetetlen, ahogy egyesek reagáltak a dolgokra. Na jó, de minősítsed, tehát hihetetlen igen, de miért? értsz? De ezt nem lehet minősíteni. Ja, mert ilyen agresszívak voltunk mi is, amikor megélnek. Haló, haló. A na. cíjatok! Vagyok. Jó, jó, jó. Szia, a, císti vagyok! Szia! Lehalkítottam! Le, Köszönöm! És én rasszista vagyok, én bemerem vallani! Na! na, na te bemered valani, az már valami! És? és jó? Hát, jó van neked? cigány cigánybarátom és zsidó barátom. A rendes cigány jár, és rendes cigány. zsidó! Van cigánybarátod is, meg zsidó barátod is? Akkor milyen rasszista vagy, te ne haragudjál már! A rassz, rasszisták szégyene vagy! Így van, így van, lehet! Miféle rasszista hát. az, én az ilyen? És de milyen rasszista minden vagy, minden várjál? Ha rasszista vagy, akkor várjál! Is, Egy embernek a származásából vezeted le a jellemét! Ezek nem, a te barátaid! Nem, nem, nem, nem, nem értem! Nem, várjál, várjál, várjál! Ö, mindenki rasszista a földön! Nem tudsz olyan embert mutatni, aki nem rasszista. Ja, hát, é, valaki é, nem így gyűlöl. Így van? É, aki? Én, nem, én nem értem, de... Magyarázd ezt el! És mindenki rasszista, mert... Mert mindenki is gyűlöl valami népcsoportot, vallást, vagy akármi. Én nem! Dehogy nem! De, Kicsodát! Dehogy nem! Figyelj! Most félretéve minden. De tényleg nem, egyébként figyelj! T tényleg nem! nem. Hi Hidd el, hogy nem! Hidd el, hogy vannak, vannak olyan, olyan emberek, vannak olyan eszmék, amik, amik nem ilyenek. Nem, de, uh, de nem ki gyűlölök az az én, az én ő azt ő legalább azt is mond már meg, hogyha már megtudtam tőle, hogy én, én is gyűlölök. De nem tudom, hogy te ki gyűlölsz. biztos, hogy van olyan népcsoport, aki kárt okozott neked, akármit okozott neked, és azt De fogod, népcsoport? Hogy... Életemben nem találkoztam egy népcsoporttal. Te találkoztam vágyal, már népcsoporttal? Népcsoport. Én csak emberekkel találkoztam, életemben még nem kopogat be hozzám egy népcsoport. Az nem milyen? Nem a népcsoportot. A Desek? népcsoportot úgy hogy hogyha mondjuk neked van egy lányod, és megerőszak olyan... Ja. De ki, ki egy népcsoport? népcsoport? Egy cigány. Akkor egy nép... nem Bocsánat, egy cigány vagy a cigányság? Miről beszélsz? Nem, nem, várjál. de, de, nem, de. Azt, nem azt a cigányt fogod után, azt is fogod miért? utáni, de magát nem. A cigányságot de mi, fogod nem, nem, de, de, miért? nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, azt mondjátok, hogy igen, utálnám én is. A én nem, nem, de én nem, be azt, hogy én is utálok népeket különben nem az vagyok az őszinte. Nem, de nem azt mondom. De és meg, az, a zsidó is rasszista, a, a, a magyar is, a keresztény is, a buddhista is. De nézd, hogy, hogy abutista egy ember van, mindig az egy embert tudjuk vizsgálni, egy az adott egy ember rasszista. Nincs -e, hogy rasszista emberek csoportja, vagy va, nyilván van ilyen, hogy rasszista emberek csoportja, de ezt nem lehet azt mondani, hogy általánosan a magyarok azok mind rasszisták, vagy a cigányok, vagy a zsidók, vagy adott esetben az emberiség. Hát ez nagyon ijesztő, amit most mondasz. Te de azt az mondod, mintam, hogy nem, mintam, nem lehet, mintam. hogy magadból kiindulva általánosítasz? Azt nem, mondod, nem, hogy mindenki nem, olyan, nem, mint te? Figyelj, ezt meg lehet nézni meg lehet nézni, bármit mondasz. mert menjél be a Dohány utcába, és amikor kimolt rajtam a magyar címer, vagy a kokárda, és oda jött hozzád egy zsidó, és azt mondta, hogy mi, mi a magyar magyarkocit, akkor telepönnél meg a legjobban. <gül> ja, és, és megtudnám, hogy mi van a népcsoporta. Bocsánat, itt tényleg a kedves barátomnak, a, nem tudom, a kedves betelefonálónak mondjuk így, aki betelefonál, úgy látszik, hogy ezt nagyon őszintén mondta, én tényleg szeretném mondani, hogy, hogy, hogy van más gondolkodás, és, és, és vannak emberek, akik így megpróbálják fölvenni a küzdelmet a, az erőszakkal, nem csak kívül a világban, és nem csak más országok külpolitikájának kritizálása, hanem mondjuk akár a saját belső erőszakokra is megpróbálnak fényderíteni. Úgyhogy, ne, szóval van, van, van más út, és ezt ezen esetleg érdemes elgondolkodni, ami szerintem meglehetősen kellemesebb is, és jobb út is, ugyanis szerintem gyűlölködni nem túl kellemes dolog. Magyar-római katolikus Tamcsi protestánshoz ne hasonlítsunk, írja az SMS íról, nem tudom, hát én, én vetettem fel azt, hogy én, én mint George W. Bushból ból levezethető személy, nem tudom, tehát én, én, én protestáns vagyok, bocsi, tehát én nem vagyok katolikus, tehát hogy engem ilyen alapon már le lehet vezetni George Bushból, hogyha én protestáns vagyok? Nem értem tehát, hogy ez így mindjárt más a helyzet, vagy mi van? Haló, uh, halló! Szia, Hari vagyok. Uh, érdekes uh, ezek a, a, az érvelések itt a uh, rasszizmus, meg egyéb mellett. Én csak a saját véleményemet mondanám el. Hát nekem volt nagyon sok rossz tapasztalatom, úgymond cigányjal, és ugyanakkor volt nagyon sok jó tapasztalatom is cigányjal. Uh, ez, a, ez a zsidózás is ilyen érdekes dolognak találom, mert... Uh, szerintem nagyon most divat úgymond zsidózni, ugye itt a, a, a, az MSZP és a, a barátai Ugye, amiket itt csinálnak az országban, de szerintem ezt annyira nem lehet általánosítani, mert, mert ennyire van. Amiket... De most melyik a zsidó, vagy hogy miért? Most itt, itt eze, ezek zsidók, vagy mit van előttem a Nem, kor, nem, nem, nem. nem? Vágy, ja, most jó, ez nem van, nem az én véleményem, hanem ugye, ja, hogy ez a közhangulat, ez így ja, ja, kifújkálják ja. a farra, hogy MSP egyenlő zsidó, meg, meg stb. mint hogyha csak olyan emberek kerülhetnének be igen. ilyen pozíciókba, ahol szerintem abszolút nem maximum, esetleg ők talpa esettebbek, vagy jobban, jobban feküdtek úgymond bizonyosabb helyekre vagy esetleg szorgalmasabb volt és jobban tanult de én nem hiszem, hogy ezt annyira itt el kéne általánosítani, hogy na akkor a zsidókat és akkor utálni kell őket meg itt ugye hivatkozni arra hogy mióta mennyi szenvedés érte már őket ugye a, a évszázadok óta itt a Babilontól kezdve ugye a jó a a magyarokat a... is, ugyanaz a sztori Ja. Úgyhogy én ezért nem értem, tehát uh, itt a cigányságra visszatérve meg sajnos itt az, amikor az emberek igazából sokkal jobban általának. Én fehér vagyok egyébként, és mint mondtam, voltak nagyon negatív tapasztalataim, vannak is. De azt hiszem, hogyha azoknak az embereknek a viselkedéséből leírnám, hogy ők milyenek, akkor valószínű, hogy minden velem szembejövő cigány képen törölhetne engem is, holott hozzám se szólt, meg én se szóltam hozzá, csak azért, mert én éppen fehér vagyok. Úgyhogy szerintem vannak nagyon rendes emberek, lehet, hogy kevesebb, lehet, hogy több, ezt mindenki döntse el maga, kinek az ismerettségében mennyi ilyen ember van, de a szerint véleményem ez. Sziasztok! Én csak azért nem vagyok antiszemita, mert a zsidó nők jók az ágyban mindenkinek ajánlom írja Torn ízléses, minden esetre ezt filoszemitizmusnak hívják, hogyha jól tudom. A világon minden ötödik ember kínai írja, frenetikusan vicces hallgatónk. A mi családunk öt tagú, tehát valaki kínai. Ez lehet apu, anyu, az öcsém Sanyi, a kis povong, vagy én. Szerintem a Sanyi. Én nem gyűlölök senkit, írja a Zsola, leszarom a zsidókat is, meg a cigányokat is. Vejsz bácsi már nem lakik itt. Megvette a házat, egy ukrán vállalkozó az önkormányzattól, és bevásárló központot épített a helyére. Jó, én is beküldök egy SMS-t. Október második az ENSZ által meghirdetett erőszakmentesség világnapja, Mahatma Gandhi születésnapját világszerte most ünneplik. Ez az erőszakmentességnek a kultusza, ez egy olyan kultúra, ami szembe megy ezekkel a logikákkal, amikből itt kaptunk egy ízelítőt, én azt mondom, azt építsük inkább. Az apokalipszis részvénytársaság már a berekes ami a földből megmaradt, arról a következő hétköznap döntünk. Addig se feledd el gyalázsavainkat. Szerződj, szervez, szerez, Tartsayz benn, a földet azért kaptuk, hogy komfortosabban, gyorsabban és kalandosabban éljünk. Az apokalipszis részvényeket pedig azért, hogy ebből hasznunk is legyen. A következő ülésünkig is fogyassza, jó étvágydal a bolygót.